tak teďkon techniku. potřebujeme na to techniku. A v této tradici, jak traktát vysvětluje, my se přizpůsobujeme na stav takovosti tím, že pozorujeme to, co je nestále hm? jako něco, hm? co je zdánlivé. Všechno, co je nestále, jakmile se objeví subjekt a objekt, objeví se nestálost. A ta nestálost a subjekt a objekt s ní jsou, jsou zdánlivá, zdánlivé veličiny, ale ve skutečnosti nejsou, protože subjekt a objekt se nedají oddělit. Hm? To i dneska ví i věda, že to, co vidíme, závisí na naší perspektivě. Jestliže perspektiva změní, no, tak vidíme zase něco jiného. Ačkoliv je to stejný objekt. Hm? Čili to už říká Díganikája, to je v terováně, že. Z správného vnímání přichází správné poznání. Bez správného vnímání my nemůžeme se dostat do správného vnímání. Proto stejná sutra tvrdí, že když máme správnou diánu, správnou meditaci, no tak máme sp správné poznání. Správné poznání je správná vypašana. Hm? Vypašana znamená správné vidění, správné rozlišení. Zde v této tradici správné rozlišení je to, to co vidíme, to, co rozlišujeme, to jsou pouze obrazy mysli. Hm? Ty obrazy mysli nemají žádnou vlastní skutečnost, kromě podstaty mysli samotné která je neuchopitelná, která je nevysvětlitelná. Kdyby byla vysvětlitelná, všichni by se snažili o nirvánu. Ale protože je nevysvětlitelná, my se snažíme o všecko jiný než o nirvánu, než o vysvobození spout utrpení. protože my věříme v to, co vidíme. My nevěříme v to, co nás celuje. No a to, co vidíme, si myslíme, že je oddělené od toho, kdo vidí, ale to nikdy oddělené nebylo a nikdy nebude. To je naše vlastní iluze. A právě proto iluze se dá jedině odstranit správným poznáním, nic jiného iluzi odstranit nemůže. A správné poznání v této tradici přichází z nirvikalpa diana, z poznání mysli, která nerozlišuje. My se musí rozlišovat, ale... Nemusí ulpívat na rozlišování. Hm? Mysl musí rozlišovat. Když nerozliším dvere, tak se z této místnosti nedostanu. Ale nemusí, absolutně nemusí ulpívat na rozlišování. Čili veškeré rozlišování, které, na kterém je založená meditace v, v základním buddhismu, jsou, není skutečnost, ale jsou pouze prostředky k poznání skutečnosti v této tradici. Buda nemůže ukázat, ani Buda nemůže ukázat skutečnost. Buda může jen ukázat prostředky, které vedou k pochopení skutečnosti, která je nad rozlišování, nad slova, nad hňap Nikdo tuto realitu nemůže nám zpřítomnit rozlišující mysli. Ale rozlišující mysl může být správným prostředkem k poznání této reality. Ale jestliže Poznáme správnou realitu, pak se držet rozlišující mysli je jako když Buda tvrdí, když se dostaneme na druhý breh. Díky voru jsme hlupáci, jestliže na druhém brehu pak budeme dále nosit sebou tento vor, který nás tam dostal. Čili všechno, co můžeme vysvětlit, jsou pouze prostředky, které vedou k mír vykalpagiána. Hmm? Nir je deprivativ, to znamená není. Vikalpa, vy vi znamená rozlišování. Kalpa, kalpana, znamená konstrukce. Hmm? My rozlišujeme tím, že konstruujeme, fabrikujeme v tomto smyslu. Hm? A většinou falešně, jakmile je tam oddělen, oddělený objekt a subjekt, tak je to abhuta parikalpa, je to milná fabrikace. Hm? My Musíme se dostat k poznání, které nic nefabrikuje. A to poznání, které nic nefabrikuje, je s náma. To je mysl, která nemyslí. Mysl, která nechňapé po objektech. Mysl, která se ničeho nedrží. mysl, která se ničeho nedrží, to je mysl, která nikde neprebývá. V učení Budhy, Budha, kromě mnohých jiných názvů, se jmenuje Anoka. Oka znamená dům. Budha je ten, který ve světě nemá mysli nemá žádný dům. Bezdomovec. U nás bezdomovec je chudák. V indické tradici bezdomovec je ta nejvyšší bytost. Ale bezdomovec, skutečný příbytek bytosti je mysl. A skutečný bezdomovec je ten, který v mysli nenašel žádné pevné sídlo. A v mysli, není žádné pevné, v které není žádné pevné sídlo, to je v zenové tradici, v čínské tradici, je přirozená mysl. Přirozená mysl je mysl, která nikde nesídlí. Tato mysl, která nikde nesídlí, je slast. Je já. Je stálá. Je skutečná. A je skutečnost sama v této tradici. Je to jedna mysl, které, která má velkou podstatu. Jak, když se my, ta velká podstata vyjeví, může se jedině vyjevit v objektech. Objekty jsou obrazy. Jakmile vznikne obraz, je to nestálá mysl. V té nestálé mysli se právě vyjevuje velká podstata mysli. A ta velká podstata mysli bude jedině hm, vést k osvobození, jestliže má velké upotřebení, velké funkce. Hm? Čili my věříme v Cnosti ne bytosti, ale cnosti velké mysli. To je meditace. Aby jsme poznali tento stav mysli jako slasti, my musíme získat familiérnost se stavem nemyslení Stavem nemyšlení my poznáváme přímo velkou podstatu mysli. Stavu nemyšlení všechno existuje. Já nemusím myslet, abych viděl... Kdo tady je, co jsme, v jaké místnosti se nacházíme. Hm? No, a když myslím, a když nemyslím, mysl zůstává v harmonii. Jestliže poznám, mám víru ve velkou mysl a medituju na velkou mysl. Ta velká mysl je přirozená mysl. Ta velká mysl je Čan znamená samády moudrosti. Samády znamená správné a rovnoměrné položení mysli na objekt. Ať už je objekt rozdělený nebo bez rozdělení, zůstává stále ve správném položení. Proto, Nedualistická mysla. No a teď dostáváme se k technice. Už máme 12 hodin 18, v jednu hodinu ham ham. Tak Honza dlabá nám vysvětlí díky jeho dobré vůli, jak správně sedět zase z jiné perspektivy. No a co zbyde trochu času, my si prostě sedneme a budeme pozorovat dech, jak to umíme. A odpoledne vysvětlím pak meditaci na dech, která je... Nejpříznivější k pochopení k nedualistickému pochopení myslím.